بسم الله الرحمن الرحیم و امال احادیف و بارد مراقبی کی فالاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر صحبوئی قال دیوئی بینما نحن جلوس عند رسول الله صل اللہ علیہ وسلم اگلی مانا حالاکہ تبیدر ہی اندی لا خبر بزیم رانا بینما دا سی مستام مونږ د نوبیر اسلام سره ناستو ذا ته یو م دا یوم سره اضاد ته کېې واکو اشاره دي تاې مطلك وقت وانلی پر نووابل کې رضوان او معلو مشله چې صاحبان نهډر اسلام مجلس کې به هغې ناستو خوشحاله ملوستا سرا مجلس کی جناس کل او داغنا خبر شدین اغایاد والداد صحابه کرامو او داد محمد رسول الله ترقع داد الفقی والمتفقیح کی ملی ذری دیچ سوکو من يسمت سر رہو ان ينظر الى مجالش الانبیاء فل ينظر الى مجالش العلماء سوک چی پدی خوش چې گی چیزد انبیاء و مجالس اوی نم نو دیوی دولم او مجلسنو تا چیزن آغا لڑشی حل تا دیکی نیداد انبیاء و دا مجالس پشان مجالس اوی نم نو دیوی اسپلا علینا رجلن چی گورو نا گانا رالی او سڑیں نا رجلن نا کیرک للا اشارت دیتا که مارے پنوا ابو بکر نو بنو بنو بنو بنو نا کیراوا نا کیرا او شاگردان اللہ پکاری چیدی سوچ کئی پا مجلس کی چیدہ سڑے پکم گے پراغل لے دا خنم ناشنا ونی زومناز کی دیو پکم ہے راگر آگری دا گوہ جسا دی تکت لو شدیدو بیاضی سیابی سختوس کی نجامو والاو شدیدو سوادی سارا او سخت تو رویختو والاو سخت تو رویختوس کسی نی ناشنا خبر اداوه چی منگ نپی جند و نمونگ وی دا سڑه دلری نراغل دی لیکن ناشنا خبر اداوه چی تک اسکین جامعی وی ویختی برابر و لایورا علی اثر و سفر ده سفر آثار په نخکاری دیزل نو دا دلیگ دیو چی دنیزدی نراغل دی خوالا یارفو مننا احضن منکی چاند پی جند و دا دلیگ دیو چی دیزل نراغل دی دا متضارات ونی خبری وي جرا له حتا جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرسول سخني ذكي نصو فاسند ركبتيه الى ركبتيه فاسند ركبتيه الى ركبتيه برابر كل فلزنگ ونان زنگنانو د محمد الرسول الله تا د اشاره دا طالب صد قدنه کولو د مجلس کې د ناس کې لازم ندا ذروی ندا دا آدام و نبی محفر دیسوری اینجا مناسی پیلت اللہ نکول تغیرہی اغلق سات ہوگا ندا سات مناسی ہوگا دا لزوم نیش کلدا آدام و ندا اکیلی طرف مناسی تحییب رہن او دا کفیالا فخیزی دو تر جمیری کی خود اللہ سنا پخپلو پخیزینو باندې دغه ادب شکل کې کی راسته یا دادہ چې د محمد رسول الله په پخ تنار الهات کې خود په فاراد متوجي کولو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غني طالب استاد ځان ته متوجي کوي چې ته دا خبر پدېږي کې پی ان ما و سره سره وکيوه ما یا محمد و محمد صلی الله علیه وسلم باندې کی معلوم زایر کی و تا تا داییر چه دلتا <سؤال> دا فرشتا دا دا وورا دا وورا مدیر اسلام تا چیا محمد بیلینو ملائکو ویلی آگا دذیر قبولنا مختصنا دی آگا سیدینا چی یا بانده چی بیلی جی بانده چیانو بجی باری دا فرشتا و نچی بانده چیو آسی آمد تا زایر دا مالوی دای <سؤال> اگی <سؤال> شا زبین یا محمد اواز چا کړيږي یا بانچي کړيږي یا ملائکه نور من لا تجالو دوا الرسول بينكم قدع عبادكم باغ ملائکه اغس بار قياس په خپل ځان مکو او بانډي چانو سره د جن صاحبې کوي یو ورته دونو بیا تا یا محمد اخبرني عن الاسلام اسلام بارکه خبر راکه چې اسلام ستوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاد لپکار وی چې لم پټاین او خی ګور محمد رسول الله خدانو خدانو او مقصدی تبوونه پکاري لقد پلچانو اون دنه چاول شروع پر خپل دینو بادم در په دینو با مين بل جار به سرګړی کړي نړۍ مشرک دې را پیداین کوا او مشرک دې راي دا هر پر دي ان الاهم الاهم اسلام و الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله و تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سويلا اول توحید و رسالت او بیا عباداتی بدنیا بیا مالیا بیا روجہ کمرازی او زکاة چیدے مستر بار بار بھی کلتی اقیم صلاحات زکاة او حج خوف و عمر کی او ذلہ زیر روجہ پتال او ذلہ زیر او بسی اغشو او بزیعت چو انستقاة الیہ سبیلہ اللہ بی موتا صلی اللہ بزیعت ساعت رسی خوبری انشاءاللہ زیر زیر زیر زیر قالت سعدتا عمر سیبی کی نبی اسلام ول دا جواب ورکړ نوې دا د ساده طریق تیاروی واجب نالو وو نومه دتدي تصدیق د واجب تعجب کو کیناشنا خبر دا یسلو او یصدقو یو ترت تپوس کی دا دلیل دلیل چي نه پړیاله او څنګه نبی اسلام ته خبر او کینیا ته سیم کو لګي تصدیق کی یا ولا خبره دت سره دا دی خدامعلوم دی چي د رمکه نه پواده تصدیق نه مت ذاتي نو کی سپوز کہ یہ وحی حق دی ہوئی صحیح دی ہوئی کالا با اخبرنیان الایمان یہی ایمان بارے خبر را گئے اسلام کی دین سے یقین ایمان کی دین سے کی اسلام و ایمان پا پنج والا دان کی راہ والی اور شیطان <سطور> کی دین سے کی انہی شیطان دے چلن و کی طریقے کالا با اخبرنیان الایمان کالا ا توق مینا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَضَاءِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ آتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ دَش کالا صدقہ دیو ریستیا دیو علی طاب دنیا لِ احسان رحم تاسو کوو کو اخر دنیا لِ احسان احسان بارا کی سرات خبر راکتا اللہ الله اللہ کہ انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یاراج جسے سوچ و فکر سراد اللہ عبادت کا وگویا کتو ہے کہ ماتا اللہ تعالیٰ داگا جسکاری کداسو جنرہ برابری کنکم اسم داسو تناولکی رح اللہ تعالیٰ تاکارم مالر اللہ تعالیٰ انی باب المراقبت مراقبت اور سوچ اور فکر کوه سورة توجو قوالا کا گویا کہ اللہ تعالیٰ لرحیمی او کم اکم کدا نو ندا سوچ پراولا چھمال رح اللہ تعالیٰ اندازہ سبت پارنگی انتا عفد اللہ تحنک تراؤ فا لم تکن تراؤ فا انہو یراک قالف اخدیو نیانی سا قیامت نبیر اسلامی مل مسئول انا بی آلم من السائلی نا دے آغا شخصیت آغا ذات چیز آغانا تپوس ریشوئے دے پا مارا دا قیامت کی دے تو زیاد کوئے نا دے دے تپوس تو ان کی نا سمرا چی تاتا پتزنو دمرا ماتا ام پتر قیامت راجی نور ماتا سمحان اور پیرشتی تپوس تو ان کی تو جبیر یعنی موتا پدی کی او شانی او زم خبردار نے دانے کی دیل <سؤال> میں غیر زدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا مل مسئول عنہ بی آلم من السائلی مسئول عنہ مسئول عنہ سوکتے محمد دے او سائل او کنے کردہ کنے اب لذیر سرینا سریدی تاپوز مکوان سنگا چی دید ندر سزیم او موتا پدی او جانی باقیدہ وی پنجی تیر نوینځم ته کو ځنډا کوما چې باخ بیرنيان اماراتها ویلو د پلانکی په امارات کې نن نظر لایم کې په امارات کې امارات کې د لارما د په تاسو ان تمہارا دی هغه امارات د سیمارات د جملې ما قال انت لذل <على> امرت ربتها <تاورا> وی اماره د داد علامه دادا چې وینځ بختلا مولا ګه <غير> راوړي دبر خبره باندې وینځه ویند ز خپل مولا غیر اوړي د دې څه مطلب دی پر دې کو کتن دی کو وینځي بړي شي نو مولا جان بو ثروتي کي څه کوي بربيا دني ملو مولا جان بو ثروتي کي چې وتی کی نو دې بچې پېدا شي نو ګورب پېدا شي نو آباد مولا لوري نو لورو د مولا پهه کوم د مولا کي پلار دجی و مولاوو او دا دا اوغ لور د آاده د جو دا دري مال مولا ده یا دا دا چې لور په مور حکمونونه شروع کی دا مور دا چېغللتته اما او ذا لیس دل مالکا لک مالک چ نوکری تاو سچی کی دتی ماجو مور تاو سچی کی ماستر کار نه کوي اون دځینته مور توي مازنه کار نه کوي ماستر کار نه کوي یماد اقرشویو نشو کوي ودا کر نشو کوي انت لذل امتو امتو نیا بانی با حکمنا شوروشی پا مور با حکمنا شوروشی وان ترالعفات لعورات لعالت رعاء الشائع او بلده چیتا با این اختیاب لی بربنده غریبانه ده بیزو سره انکی یا تطاولونه که البنیاهان یو بلسره دگوالی ده عبادو که خرقی غریبان خلق بمال دارانشی او دا پا دنگو دنگو عبادو کی وجیدن پا خر گئی او دو سگورن همدی تیری کی غریبان لگی دا مالدارہ تر وانسید اکتل کرنی کسو چکا اور غریبان غریبان چیز درد پیدا منائن لگی دو دا سی مالدارہ تیارتیان وانسیان دو سی عبادی روانی کردی اتوای امو انترالحباد باتی کسی غلق شا نه را جا موقع سر او پات او را روات اوضات جمع د تع نو پات جمع د جا او را جمع د ري خوات جمع د خا داله تون د چې غشا به نه لفا دس خطره ده تا صدیر خستقن دستره اللہ کانوچا ویم خیخوتن عیلتن سفیقه دا حسن سوک هاں عوالتن که عیلتن ویده داعواتن بشاند نطراتن دا صل الله بنيgano دم کی گڑگے مکثر لیے ہیں ہاں لکھو چوری ہاں ارے آ دم چه مے چادا جب مے چادا تاکہ فصیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جائے مکثر اسم فارسی عیدی حفات نصار نصار نصار نصار نصار نصور نصار جمع دراکر دا کم دا رعاء جمع دراعی جا کانا رعاء الشا رعاء ترون کی دیو دو ام من طالقا لالو فلا بی سومالیا نماز رنگ پیر کست وقت ایرمی شوال تی نبیل کانا لتا پوست تری رجبی وا حجورنی مدیا قدرت تنم را درې رضې وي وي درې راځي پخرا ته نبی اسلام ويا عمر ا تدري من السائل انه تا تپ دشته دا تپستون او بل را چراغ او تا یدا څنګه چل دومره ناشنا خبره وا او د عمر مه یې را دا سپوس لګودري له پسو ته نوی اسلام یادې نو پس دا یې کوي یی شړی ا او تا ته ناشنا کاری دا عمر یې ته ناشنا نخ کاری دی زګا وی دی ناشنا خبرې دی غلی او وای کړه دا مو ته ځخ کاری کیدا څنګه یې را دا وای ته سو ناشنا نخ او مارو وشو چې دی وړي ولادي هیڅ راول نه نيریږي څنګه څنګه دی او مور استاد یې لري دا ده دا د عمر چې او دا مارو وشو چې استاد له پکا دی چې ته وي چې دا الغير الكلامي لغو الغوالي نه دي چې څه څه چې تاسو واشه ونه لګاو ولې دا پټار دی چې سپور سپور کوي دا زمو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه دغه کله کې نه شي په دې کې دا هر دغه کلاسیک نه سمجه په دې سپور کې سمجه دي دینه مآدومي کې نه مړی کېږي او الله رسول عالم یعنی ثاني عن نعني مکوا دا پته نه وي الله د الله رسول په حبوي دا علم دې بخاری کی اور تباب راضی علم ده چې تپیو مثلا نه پويږي او وایي چې والله عالم الله عالم دا علم ده زکه پدی پويږي چې نه دا پدی پويدل چې نه پويګم دا علم ده قال نبی اسلامي فانه جبريلو دا هو جبريلو اتاکم يعلمکم امر دینکم تاسو د دیني دغه مواردې اودلې اتاکم يعلمکم امرادینکم معلوم داش والا چی فرشتي چې ده مدد انسانانو شکل اختیار ولي جي او معلوم داش معلوم داش چې دا جیبرې علیہ ستو سلام به اکثر د دختلل کلبي په شم را تهه دي لا او تاه روښسته او په کله کاره به بر شکلو راغلی دی ځکه خدل تهدي نه دی پ نه دی که د کلبي په شک راغه را داورې جیبرېنانا شکلې راغلی وو او دا معلومه شوله چې دین د ارچان است د کول اوسې په تعریم مطالمکی او دا معلومه شواله چې مجلس د علم جوړول او دا معلومه شواله چې طالب د علم به سفر کوي لقد التجريبي الرسول شکره د انسان کتیار کو او سفر او راهي خاطر دا دای چې سفر وکړي او دتر وکړي او دپوسنه وکړي او دا معلومه شوه چې اما سائله فلا اما سائله فلا سنهر معلومنه یې وکړه په حدیث کې ډېر نقطې دا هم الحمدلله <سؤال> ما او ابن فضیلت خبرتي مونږه دا د کومې د تشې نه ویل دا رسیدا د اوی ماته مری نه دی د عبد الودل د علم راټیټه تاکید نه کوي چې په حدیث باندې دا حدیث رولوي 1928 د 1628 دورې دی په دې باندې یو ګوره او ما نات لذل امته ربطه ای سید تاو ما نو ان تک سر سراری سراری بری شی سراری كي دا مولا دخل يخزينا بفتة باني بيوينز سراواتي دي بفتة ذكي كي خبنا خزينا بجد صوباري ردي اوه در سر لها انت سر السراري حتى ذا ترد امت السررية غنط لسيديها و بنت السيدي في ايمانة سيدي و بنت السيدي و هيك نا نا ولا مالا ما تقول وقيل غير ذلك دين الى ونور مرجع العال الفقراء خوره مليا زمناً طويلًا هير زمانًا وكان ذلك صلاةً او دلتك داد رير زيبين حديث الجبريل وي حديث جبريل لديت حديث الإيمان وي سأطيح لها حديث الإيمان حديث جبريل كتاب الإيمان كي حمد حديث دارولي